Capítulo 9 Ouve, oh Israel, hoje passarás o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e moradas até aos céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os disparás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não falas no teu coração dizendo... Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe esta terra para a possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra... Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado? Lembra-te, e não te esqueças, de que muito provocaste a ira o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Eurebe tanto provocaste a ira o Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte quarenta dias e quarenta noites, pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Sucedeu, pois, que, ao fim de quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra as tábuas do concerto. E o Senhor me disse, — Levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido, cedo se desviou do caminho que eu lhe tinha ordenado. Imagem de fundição para si fez... Falou-me mais o Senhor, dizendo, Atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição. Cede-vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei das duas tábuas, e as arrojei de ambas as minhas mãos, e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes, quarenta dias e quarenta noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haviais pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão, para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Quebrote-Ataava, provocaste muito a ira do Senhor, Quando também o Senhor vos enviou desde Cades Barnea, dizendo, Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. E prostrei-me perante o Senhor aqueles quarenta dias e quarenta noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo, Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tirastes do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tirastes não diga, Porquanto o Senhor os não pôde introduzir na terra de que lhe tinha falado e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto? Todavia são eles o teu povo e a tua herança que tu tirastes com a tua grande força e com o teu braço estendido.